Копчини хозарські, що жили за валами Града окремою слободою, спритно добирали для воєводи потрібних покупців, які за київські гривни брали у нього волів, коней, зерно, бочки з солоною рибою, копченню, свепет, меди. Бусл за допомогою Лубкині багатів, а Лубкиня теж мала від нього зиск, заступництво, без якого давно б загинула. Вона ж гинути не хотіла. Чим старішою ставала, чим менше зваб світу приносили її втіху, тим більша жага помсти виповнювала її. За нездійсненні наміри, за намарно прожиті літа, за незвідану любов. Бусла ж ладна була засипати золотом, аби тільки гамував гнів Тура і ненависть Сескольда, і він гамував. Бусла в усьому пасла доля. За цими клопотами не помічав було і темної тіні Доброгніви, що раз у раз з'являлась побіля його двору. Знав, його мечники-опасителі проженуть ту відьму. Але коли Доброгніва пішла на вічний сон, коли її перепані підошви перестали топтати, м'яку мураву буслові ніби щось поробилося. Гніва почала навідуватись до нього у снах. Майже щоночі заводила з ними мову то про дітей, то про ниву, то про нещасну славину. У пізніх сутінях сядеться в його ложниці під віконечком, Крутне колесо прядки і починає сукати нитку з куделі. І розмова в них з буслом точилася, І точилася така ж безкінечна, як та нитка. Лиш на світанні й обірветься. Буслові руки торкаються сонної велички. Хай собі спить, а він вже піде. Голова після такої ночі важка, мислі плутається, метушаться. З чого починати день? Гніва мовила, що треба ниву згорати на тій розтерті за дібровою. І ще казала гніва, «Та що це він?» Трусане головою, обличчя занурює в бочку з холодною водою, обливає себе всього, до жаркоти надирає тіло цупким рушником, лиш тоді відходить від бентежної ночі. Ба гніва нагадує, – про його немолоді літа. Він думав, що утік від них, заховався за широким подолом пишнотілої велички, молодої боярині своєї, та й сам помолодів. Не вийшло. Боги судили йому нести в серці усе, що надбав у житті, печалі й клопоти, сумніви й кривди, спрацьовані руки і зболіле серце своєї жони. Спочатку жахався гнівених з'явин, потім звик. Розповідав їй про свої клопоти. Мабуть, усе недоказане їй за життя, боги присудили йому висловити тепер її душі. Надто вже любила гніва жона його молодості, надто щедрою була в пестощах. Приймав її любов як належний одвіку дар, за який не варто віддячувати ні добрим словом, ні ласкавим порухом. Зате нині... З величкою у нього все навпаки... Для бусла вона – велика князівська милість, тож і мав сприймати її як дрібку щедрості із багатолюдного ложа князівського. Не вона, а він мав її пестити. Захоче – возносливо прийме його щедрість, не захоче – возносливо нажабиться, осипле глумливим осміхом. От тоді й почав пригадувати гніву. Її великі сірі очі в темних обідках густих вій, що завжди світились до нього добром і ніжністю, і тіло гніви не пригадував. Завжди зграбне, слухняне, палке. Тож і вийшло, що на схилі віку полюбив ту гніву, якою погордував, або ярені своєї став уникати. Вона, правда, й не тужила. Пустила поголос. «Старий муж! Цьому прикро, але що вдієш?» Єдине, що тепер міг, зненавидів величку, захопився істотнішим, горнувся, до князів та купчин накопичував срібло. Його дзенькіт приносив буслові найбільшу насолоду. Срібло, срібло. Він гріб його на полюдді, діставав от купчин, яких споряджав, то до хозар, то до ляхів, то у греки. Його тіон, хозарен Тармач, тепер забивав не тільки буслові, а й князеві онбари по чайнівського пристанища хутрами, воском, льоном, медом, зерном, рибою. Усіма добрами, які продавались на велелюдному подільському торговищі, біля капища старого Велеса. І все те обертав у срібло, а самого бусла підганяв, розпалював у ньому захланні жадання. Досить було буслові зайти до онбаю, як тармач низько кланявся, і лукав в косими очима. Не встигаєш, господине, бачиш, уже все відправив з купчинами до царгорода і саркела. «Порожні у тебе, онбари!» «Так недавно ж були повні!» Дивувався воєвода спритності свого тіуна. «Скебетним чолов'ягою звела його лупкиня!» «Були й нема, йди знову на полюддя!» «Е, ні, на полюддя ходять один раз на рік, у зимку!» «Валка купецька, велика валка!» До тиля лаштується, аж у землю Хоризмійську піде!» «Риба солона треба, риба копчена треба!» «Копчини хозарські просять дати багато бочок риби!» Дрібло у них щире, ромеське. Воєвода бусло не пошкодує. Іди на полюд'я і візьми ще риби. Бусло чухав потилицю, оглядав порожні онбари. Тармач дріботів слідом, довгополий шкіряний чапан його лопотів на колінах. Обличчя тіона хитруватого снилось осміхом. У воєводи Бусла нема вже нічого? Ай-яй-яй, цього не повинно бути, треба йти на полюддя. Бусло так само подумав, треба йти, але куди? Усі оселища довкруж віддали Данину. Хіба що в самому Києві оболонські рибарі та бондарі не сплатили йому за минуле літо посохи, не дали потягів за торгівлю, правежів посуду не сплатили. У Києві потрібно давати лад, таки ж піде він на полюддя. З гритцями княжого двору Буз Кривоокий виїхав рано вранці до оболонських оселищ. За верхівцями котились порожні повози. Проїхали подільські вулиці, завернули до оболоні. За почайною у ясне мрево уже звивалися густі дими подільських домниць. Кричники чи спали цієї короткої весняної ночі. Ось і висело прибарів. Відтоді, як бусл переселився на Княжу Гору, слобода розрослась аж до Дніпра. Перед хатами буяли кущі руж, малини, червоної рути, любистку. У дворах на стовпцях розвішані сіті неводів, у повітрі витали мішані запахи водоростей, лепехи, ряски і явора, латаття і полину. За хатами рибарів тулились доми бондарів. На їхніх подвір'ях під повідками бочки, катки, цебри – все те виготовлено для рибарів, щоб мали куди складати рибу для торгу. Цієї зими буслові тіони вже забрали належні бочки риби, яски сушеної тарані. За поконом тепер весь улов ішов на потреби сімей, зима ж попереду. Коли ж поталанить і водяник розщедриться на багаті улови, то можна буде продати дещицю на подільському торговищі. Бусул із своєю невеличкою дружиною оглядав усе, що знав з правіку, але тепер дивився на прадідівське гніздовище очима княжої гори і своєї ненаситної жадоби. Ось і давні обістя Соловія. Аж дивно тепер Буслові, що й він вилетів із цього убого осібку, хоч і добрий дім на підклітті, а все ж старий, і не такий великий, як Буслів терем на княжій горі. Ба, хто ж нині тут господарює? Діди не повернулись із Дунаю, має бути, що онуки їхні, а його сини тут живуть. Якось аж забував, що в нього є сини, власне, десь були». Малими дітьми не клопотався, їх ростила гніва, а далі походи та походи. Коли повернувся, сини істок та Гордослав стали мужами, мали своїх синів, його сторонилися. Горнулося все до Соловія. Добре господарюють нащадки Соловія, повен двір наповнених рибою бочок. Прискали око, кивнув своєму сотнику, мовляв, тут можна дещицю взяти, і поїхав далі. Троє мечників зіскочило з сідал, перекинули кілька бочок на повоз і рушили у слід. Бусло уже вдивлявся в інші двори. І раптом щенився жіночий лемент. Бусло спрямував повози на окольний путівець, треба було швидко проїхати непоміченим, а сам узяв кількох мечників і повернув на галас. Він заспокоїть слобідчан, нагадає їм про минулорічні, навіть позаторічні борги. «Не давати належного для княжого двору все одно, що йти супроти богів. До того ж, він посилав їм ромейських і хозарських купчин, які купували в них багато риби. не мають знати, що і це даром не робиться. За все треба платити». Воєвода Босли ще не закінчив перераховувати усіх боргів і всіх гріхів рибарів, як побачив, що його оточили звідусіль на бурмосені мужі, кожен мав ратище або кий. Декотрі вигойдували над головами мечем чи списом. «Що дивитись, браття, бий хапугу і тятя лютісного!» «Та це ж наш кривоокий бусл!» – пролунав поряд жіночий голос. Воєвода ледве пізнав у старезній кислявій жоні свою родичку, бабу Красичку. «А поріддя пекова, смерть йому лиходію!» – прогучав над юрбоючий спокійний голос. «Либонь теж якийсь родак, бий капусного!» Хтось ледве не дістав бусла з писом. «Родаки, схаменіться!» Крутився у сідлі бусл. «А згинь, вороняче горло! Які ми тобі, родаки? Блудодій, мздоїмець, тать! Грязь, трізь, дзень!» Мечники ледве встигали відбиватись від кілля, Що цілились їм в очі, животи й груди. Хтось таки дістав бусла з писом. Тоді він змахнув повітрі мечем І з часили опустив його на чиюсь голову. Який не був гамір, а його пронизав голос баби Красички. «Зупинись, навіжений, не лий крові роду свого!» Її рука вчепилася в буслову ногу. Він у сліпій люті знову махнув мечем. Чийсь зьойк сягнув небес. Оболонці полишили гриди і кинулися до бусла. Обіч його коня лежала. «Мертва баба Красичка! Убив! Свою бабу не пожалів змій лютий, погубитель!» Люди з'юрмились над мертвим тілом красички. Заголосили жінки, загуділи зловісно мужі, тим часом бус уже натягував повід і летючим наметом скопити в землю подалі рибацької слободи. На вздогінняму летіли прокляття його рідного роду. Кров за кров, смерть за смерть. До рибарів уже бігли з вилами й косами бондарі. Коли Тіон Тармач уже встиг продати усі добуті бочки з рибою, а бусу оговтатись у своєму теремі після переляку, у ворота раптом загрюкали. А Гативи колодами. Натовп юрмився під високим парканом, що височів на земляному валу. На подвір'я можна було потрапити тільки через браму. Бусул зіщулився, стояв звосковілий біля сінешних дверей, вслухався у гуркіт і не чув страшних проклят, які слала на його голову бояриня Величка. Ось уже тріщать ворота, ось ворохобники вже гупають по двору, забрались на ганок, бояриня Величка затулила собою двері до світлиці, до своїх забитих сріблом скринь, та вона й не щулася, як опинилася на подвір'ї. Тоді босус збагнув, що Марана уже стоїть з косою у нього за плечима. Здавалось, він відчував її холодне дихання, стукіт кісток, зримо бачив її змордовані мукою очі. Чомусь вона скидалася на доброгніву. А може, це у подобі смерті прийшла до нього скривжена її душа, що з усім родом своїм захотіла помститись за своє знівечене життя. Йому здалося, що за дверима в сінях хтось розсипався сухим тріскучим сміхом, і тоді він стрибнув парсом до причілкового віконця, виштовхнув раму і виплигнув прямо в гущаки малинника, що видиралися на насип, за яким починався Ольмин двір. А там, як перебігти медуші і онбари, містився двір князя. Там дружина князева, там його порятунок.